în programele de studiu al unor prestigioase universități din America și din Europa, în mod cu totul special din învățământul superior umanist, chiar și tehnic, din Olanda și Germania. Cum veți remarca, acest nou domeniu de reflexie nu este o invenție a filozofilor, ci un răspuns amplu, complex și critic, generat de dependența pe care o avem cu toții în fiecare clipă a vieții față de tehnologie. Faptul că tehnologia a devenit o interfață între noi și natură, că oamenii se văd tot mai mult ca simple anexe ale diverselor mașinării și aparate analogice ori digitale, amenințările ce vin din folosirea pe scară largă a roboților și atâtea altele i-au motivat pe filozof să cerceteze natura ambiguă a tehnologiei, faptul că ea poate produce, fără voia noastră, în același timp și binele și răul, căci noi doar folosim tehnologia, nu o și stăpânim pentru a-l cita pe unul dintre precursorii acestui domeniu, cunoscutul filozof german Martin Heidegger. Ei bine, plecând de la aceste circunstanțe, am programat două dezbateri consecutive ce aduc în prim plan specificul acestui nou domeniu de reflexie și apoi, unele dintre tematicile actuale cu care se confruntă filozofii specializați în analiza conceptuală și experimentală a tehnologiei. Ne bucurăm de prezența în studio a domnului Vlad Niculescu Dincă, profesor la Universitatea Leiden din Olanda, doctor în filozofia tehnologiei și unul dintre cei mai buni cunoscători ai acestui domeniu de avangardă în cercetarea filozofică. Îl salut pe domnul profesor Vlad Niculescu Dinca în numele dumneavoastră și al meu. Bună seara, domnule profesor și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc de invitație! Vă propun să începem așa cum procedez de obicei cu invitații care vin pentru prima dată la emisiunea Zvare de Filozofie și firesc este ca să recompunem pentru ascultătorii itinerarul dumneavoastră formativ, itinerarul intelectual ca să avem o bună reprezentare asupra modului în care se practică astăzi filozofia în direcții nebănuite de filozofii din tradiție. De multe ori m am gândit, parcurgând lucrarea noastră de doctorat și studiile pe care le-a scris că Whitehead, cel care a spus că de la Platon încoace nu s-a mai produs nimic nou în filozofie, se pare că a greșit. Iată, avem domeniul acesta de filozofia tehnologiei și atunci mi se pare absolut firesc să începem dezbaterea de astăzi pe acest domeniu al filozofiei tehnologiei, să începem cu o recompunere de itinerar intelectual. Poate ar fi interesant de început cu prezentul. Sigur. Sunt cercetător de curând la Universitatea Leiden din Olanda Dar înainte de acest post am fost lector la Universitatea Erasmus din Rotterdam, tot în Olanda, deci studiile de filozofia tehnologiei le-am făcut în totalitate, aș zice, în Olanda. Nu în totalitate pentru că existat o preocupare personală încă de pe vremea studiilor inginerești pe care le-am făcut în România deci prin felul ăsta am putut să schizez pe scurt profilul, am o formație de inginer, am terminat automatică și calculatoare în Politehnica București și apoi am lucrat în industria românească câțiva ani în platforma Pipera două firme, una de fapt care s-a transformat într-o altă, software engineering, deci inginerie software, am participat la câteva proiecte inginerești în industria românească primul Sistem de internet banking, soluție românească de internet banking, am făcut parte din acea echipă și alte câteva proiecte în cadrul acelei firme, după care am primit o bursă de studii în Olanda, în Eindhoven, tot pe inginerie software la Universitatea Tehnică din Eindhoven. În cadrul acelui program au existat niște discuții cu profesori importanți de filozofia tehnologiei Și încet încet acea preocupare personală a primit un cadru mai larg de manifestare în sensul în care am primit un master în filozofia a tehnologiei în Universitatea Tuente din nord-estul Olandei. Ulterior terminării acelui master lucrurile s-au legat mai ușor. Am făcut un doctorat în Universitatea Maastricht în sudul Olandei, deci, am cam circulat de sus în jos și est-vest în Olanda. Am lucrat apoi în Universitatea Erasmus din Rotterdam și de curând ulterior primirii, aș spune, o contribuție majoră a avut un premiu recent oferit de Societatea pentru Filosofia Tehnologiei, dar și o potrivire, aș spune, foarte frumoasă cu departamentul în care voi intra în Universitatea Leiden. Am primit această poziție de asistent profesor în Universitatea Leiden din Nord-Vestul Olandei. Așadar, constanta itinerarului dumneavoastră intelectual este cercetarea, la care ați adăugat și, și activitatea didactică. Sunt ambele. În Rotterdam doar am predat, cercetarea a fost făcută personal. Adică în Rotterdam am avut o poziție de profesorat, iar în Leiden voi avea și profesorat și cercetare. Și ceea ce veți preda dumneavoastră sunt propriile cercetări sau aveți o programă cu referință la domeniu și cercetările noastre personale le inserați într-un context mai amplu? Foarte bună întrebarea. Chiar și în Rotterdam am avut libertatea să îmi aleg cursurile pe care să le dezvolt. Deci am avut un set de cursuri pe care le-am dezvoltat de la zero, bineînțeles inserând acolo preocupările mele personale și cunoștințele acumulate în cadrul programului de doctorat și programului de master, dar au existat și cursurile preexistente ale universității la care eu am făcut parte din echipele de profesori care predau în acele cursuri. Colegii dumneavoastră ce formație au? Sunt ingineri la bază ca și dumneavoastră sau vin din zona umanistică și privesc în zona tehnologiei cu un interes umanist și filozofic? Aș spune că multidisciplinaritatea e constantă. Adică nu există un profil al colegului care să fie similar cu al meu. Există umaniști care sunt preocupați de inginerie, există ingineri care se preocupă de filozofia tehnologiei sau chiar au studii mai ample, cum am avut eu, care nu mai putem spune clar că sunt ingineri sau filozofi, sunt un soi de hibrid filozof-inginer și am o varietate foarte largă de profiluri ale colegilor din mediul de cercetare. Olanda să așa la o primă vedere, că deține o supremație în materie de filozofia tehnologiei, un domeniu de cercetări despre care o să vorbim astăzi pe parcursul dezbaterii noastre. Este o intuiție a mea sau realitatea chiar așa și este? Școala olandeză de filozofia tehnologiei este importantă. Se întâmplă multe lucruri în Olanda, în domeniu, dar asta nu înseamnă că îi dețin supremația. Au făcut foarte multe, dar există filozofia ai tehnologiei în Statele Unite, în Canada, în Europa, bineînțeles, în Asia și în Est. E un domeniu fascinant de studiu al felului în care tehnologia a fost studiată în Est. Dar ce ar fi interesant de povestit aici este plecând și de la anecdotele populare olandeze, de ce oare Tehnologia este atât de intens studiată și din perspectivă inginerească, școala olandeză de inginerie este recunoscută, dar și pe filozofia tehnologiei. Și poate o observație pe care eu personal am făcut, o sunt sigur că au mai făcut-o și alții, a fost că Olanda nu ar exista fără tehnologie. Tehnologia este crucială pentru existența Olandei dacă ne gândim la digurile pe care ei le-au construit și care țin marea Și încet, încet, prin morile de vânt, ei uh, scot apă din, din interiorul Olandei și încet, încet, creează nou pământ. E o vorbă în uh, spațiul olandez, Dumnezeu a creat lumea și olandezul Olanda. Așadar, nu putem să stabilim ierarhii și firește că nu avem criterii. Dar există o preocupare constantă în universitățile olandeze de filozofia a tehnologiei. Unde se predă această filozofie a tehnologiei în spațiu universitar? La universitățile tehnice, la cele umaniste? Care este, să zicem, distribuția în spațiu universitar a acestei discipline, noi discipline de investigații? Dacă ne referim la ceea ce poate o să povestim filozofia clasică a tehnologiei, este mai mult o filozofie a umaniștilor. Dar observăm în, în Olanda, și nu numai în Olanda, deci nu, e, nu este un fenomen, ex un fenomen ex exclusiv olandez, olandez, vedem o filozofia a tehnologiei plasată în departamente care au sediul în universitățile tehnice. Și există un dialog, bineînțeles, cu alte uh, departamente din universități netehnice. De exemplu, există o alianță a universităților tehnice din Olanda, eindhoven Delft, Twente și Wageningen, care au și o componentă de etică tehnologiei. Deci, membrii acelor departamente din universități tehnice colaborează în această alianță a universităților pe domeniul filozofiei și eticii tehnologiei. Deci dacă eu termin Politehnica în România și vreau să fac inginerie în Eindhoven, în mod obligatoriu voi studia filozofia tehnologiei, da? Și etica tehnologiei. Eu am primit în educația inginerească din Olanda o doză mai mare de filozofia tehnologiei decât am primit în Universitatea politehnică. Există și la noi în Universitatea Politehnică, filozofia tehnologiei nu, nu, nu se numea așa cel puțin când am terminat eu, dar în Olanda, în universitățile tehnice am avut cursuri și idei plecate din domeniul filozofiei tehnologiei care au fost aduse inginerilor. În educația inginerească am primit o doză mai mare decât am primit la noi și poate asta a fi o contribuție interesantă de făcut pentru educația inginerească în general e... și, și la noi în particular. Da, e neașteptat oarecum. În raport de așteptările noastre formative, didactice, universitare, ca un inginer să parcurgă o bibliografie legată de etică, legată de filozofie, în loc să se preocupe în exclusivitate de aspectul instrumental al tehnologiei pentru care se pregătește, în fond... Profesia de inginer este să producă noul tehnologic în raport de noul științific făcut în cercetarea fundamentală și nu să facă reflexie filozofică. Care este scopul acestui nou domeniu de reflexie filozofia tehnologiei? Cred că e o întrebare pertinentă, pentru că în primă instanță am spune ce avem, domnule, nevoie de filozofi ai tehnologiei când oricine are tehnologie, lucrăm, societățile noastre, viețile noastre sunt atât de infuzate de tehnologie, știm să lucrăm cu ele, avem un vocabular suficient de bogat, Iar mintea noastră uh, e conectată. Suntem la conectați tehnologie, unii cu alții, prin tehnologie, avem artefacte în casele noastre, pe străzile noastre, etc. Poate nu este nevoie neapărat să filozofăm, ne este foarte greu, am, am spune, să ne gândim atunci când suntem într-o mare de tehnologie. Și atunci, poate întrebarea este ce mai fac și filozofii Filosofii. tehnologii în acest context. Aș structura această întrebare pe trei tipuri de întrebări. În primul rând, întrebarea ontologică. Ce este tehnologia? Poate fiecare putem da un răspuns direct, sunt aceste microfoane, e vorba de aceste instrumente cu care lucrăm, dar întrebarea s-ar putea să fie un pic mai complicată dacă ne îndreptăm atenția filozofică și o studiem cu o anumită curiozitate. Deci, filosofia tehnologiei, în primul rând, ne invită să luăm un pic distanță și să ne uităm la tehnologie cu curiozitate, ce or fi aceste cuii care merg în jurul nostru, le putem sigur denumi, le putem folosi Le putem arunca dacă nu ne mai folosesc, dar poate e mai mult de atât. Și atunci, o distinție făcută de filozofia tehnologiei în acest sens, sigur, instrumentele, artefactele, mașinile, dispozitivele cu care lucrăm, dar poate. Da, asta că e o întrebare clasică. O întrebare la urmă, clasică. De filozofiei. De filozofie. ce face? este. Bun, atunci răspunsul lucruri. meu simplu ar fi că filozofia tehnologiei este o ramură filozofiei care își îndreaptă. Dragostea de înțelepciune către tehnologie. Și aici dar este apoi... aspectul ontologic al Ce filozofiei este. tehnologiei. Da. da, dar apoi gândiți-vă că putem vorbi, să zicem, despre tehnologia de extracție a țițeiului sau tehnologia de comunicare 3G. Deci acolo nu mai putem așa de ușor arăta către un instrument, către un artefact, ci vorbim de tehnologia ca funcție, ca set de reguli, ca procese sau ca set de practici. Deci un alt răspuns la întrebarea ce este tehnologia. Și apoi o, o a treia distinție ar putea vorbi ce este tehnologia văzută mult mai larg ca sisteme ample care de data asta nu mai putem spune foarte clar că sunt formate numai din artefacte, sisteme, dispozitive, ci sunt niște ansambluri sociotehnice, în care vedem o combinație între actori tehnici și actori sociali, o combinație a cunoștințelor inginerești și științifice, tehnologia ca un ansamblu de operatori, consumatori, oameni de marketing, tot ce înseamnă agenții guvernamentale, administrare și altele. Da, întrebarea elementară, Cred că ar fi aceasta, când filozofii s-au interogat asupra tehnologiei pentru că umanitatea a supraviețuit datorită tehnologiei. În clasicitatea filozofică, în lumea grecității, cel puțin din lecturile mele, întrebarea aceasta nu a fost pusă cu toate că și ei manipulau tehnologie, uneori extrem de avansată, cel puțin, să zicem, tehnologia militară, nu? care au fost filozofii sensibili la universul tehnologic și au atacat problema aceasta astfel încât să se creeze un nou domeniu de reflexie. Ne-ați arătat uh, care sunt uh, interesele de cunoaștere în domeniul tehnologiei, firește că să vedem și care sunt întrebările fundamentale. Da, de, de, să, da. Să, exact, să punctăm scurt și cred că aceste întrebări le putem regăsi și în istoria uh, filosofiei. Deci ar fi această întrebare ontologică, ce este tehnologia, cum se dezvoltă, cum se relaționează cu știința, putem vorbi de o esență a tehnologiei, apoi mai sunt un set de întrebări normative. Etice. Deci filozofia tehnologiei depășește, să zic, setul de întrebări normative pe care le are ingineria, norme standarde de design al unor anumite tehnologii și vine și cu alte de întrebări. Cum e bine să dezvoltăm tehnologia într-o anumită direcție pe care Alright. o dorim, vorbesc generic aici ca societate, și cum e bine să facem ca să evităm anumite efecte nedorite. Setul acesta de întrebări normative este extrem de larg, deci vorbim de contextul de design, cum e bine să facem designul tehnologiei, dar apoi și cum e bine ca utilizatori să acționăm în relație cu tehnologie, un set de întrebări ce valori ne sunt afectate sau sunt promovate în relație cu tehnologiile și cum rezolvăm conflictele de valori, corect? Am vrut Noi să, manipulăm să putez... tehnologia, da, întrebarea noastră în ce direcție? Da, și asta e o întrebare etică, numai o întrebare tehnologică. Exact. Nu? Deci, acestea sunt, să zic, pe scurt setul larg de întrebări cu care se preocupă filozofii și eticienii tehnologiei și, sigur, oricare dintre noi, utilizatorii obișnuiți, ne lovim de aceste întrebări. Revenind la istoricul domeniului, Așa. când se pune cu acuitate sau când se deschide domeniul ca tare, ca apoi să crească în mod natural și să ajungă la prezența aceasta semnificativă în spațiul universitar. Dacă stăm să ne gândim cât de veche e filozofia și cât de veche e și tehnologia, este un, un pic surprinzător să vedem că societatea pentru filozofia tehnologiei a fost constituită de-abia în 1976-1976. Deci destul de recent am spune. Această societate are platformă internațională. Nu a fost premiat de curând de această societate. Da. Și atunci, de curând aș spune, putem vedea o preocupare a istoricilor filozofiei tehnologiei, de a încerca să identifice urme de reflecție asupra tehnologiei în istoria filozofiei. Da, este absolut justificat pentru că. De obicei, dacă ne uităm la celelalte domenii noi apărute în filozofie, întâi s-au dezvoltat, s-au creat o specializare și apoi din interiorul acestei specializări oamenii se uită în istoria domeniului să vadă ce s-a întâmplat înainte, pe de o parte și pe de altă parte să-și justifice preocupările recente, pentru că Filozofia de astăzi, uneori, la nivel de concepte, la nivel de tematici, de interogație, continuă o tradiție și tradiția este continuă. Da, eu aș spune că aș identifica un pattern similar, adică nu îl găsim pe democrit spunându-și un filozof al tehnologiei, vorbind de grecii antici, dar vedem cum îl putem identifica ca unul dintre primii care produce o concepție. A tehnologiei și la antici găsim o concepție a tehnologiei ca imitație a naturii. Vedem la, la Democrit, la Aristotel care preia un pic din uh, această concepție a tehnologiei, imitația naturii. Vedem asocierea între cuiburi ale păsărilor și casele omenești, mm. pânzele de paiangeni și țesăturile pe care le, le fac oamenii. Deci, oamenii imită ceea ce fac paiangenii în acest sens. Dar Aristotel vine și adaugă mai mult și spune că. Tehnologiile nu numai imită natura, dar completează ceea ce nu a reușit să facă natura. Aceste idei, aș spune că le putem găsi până târziu la ceea ce s-ar numi primul filozof care folosește expresia principii de filozofia tehnologiei, un filozof german emigrat în Statele Unite, Ernst Kapr. El este primul care folosește acest termen. N.S.C.A.P. a scris da? în 1877. 1877. 1877. a scris principiile unei filozofii a tehnologiei. Ideea principală, foarte interesantă, am putea o considera un pic naivă astăzi, dar mi s-a părut fascinantă în sine. Unii istorici spun că cap s-a inspirat de la antici. Este aceea de o concepție a tehnologiei ca proiecție a organelor umane. Această idee o dezvoltă cap și face un, un întreg set de paralele între artefacte tehnologice și organe uh, umane. Face o paralelă între degetul arătător și mijlociu care a fost proiectat în foarfeci, face o paralelă între ciocan și pumnul uman, deci ce este ciocanul, este o proiecție a pumnului uman. Pentru vremea respectivă, foarte interesant cum cablurile Sunt o proiecție a nervilor și dezvoltă această idee mergând destul de departe și spunând că statul ca formă de tehnologie, foarte interesantă idee la vremea respectivă, este întreg corpul uman, trecând prin limbajul ca tehnologie ca o proiecție a stărilor noastre mentale. Deci putem... <laughs> Zâmbii la aceste idei al Ernst dar cred că în perspectiva istoriei a filozofiei tehnologiei este un filozof care, cel puțin, și-a pus în mod serios problema tehnologiei, distinct față de știință, față de inginerie. A vrut să da, și distinct față de celelalte domenii filozofice. Exact. Până la urmă, da. da. Venind către zilele noastre... Ce s-a mai întâmplat în domeniu? Am făcut un mic salt pentru că 1877 este mult după secolul XVI-XVII și ideile iluministe. Ceea ce istoria contemporană a filozofiei tehnologiei denumește o primă fază a creșterii substanțiale a interesului pentru tehnologie și anume tot ce înseamnă influența gândirii iluministe. Faza clasică, nu? A filozofiei tehnologiei. Cum o împărțiți? Da, nu neapărat. Nu? Deci, sigur că aceste distinții sunt făcute de contemporan, le putem discuta. Filosofia clasică a tehnologiei, cum este acum denumită, da. se referă la o altă perioadă, la care o să ajungem imediat. Sigur, sigur. Trebuie spus că nu, nu vreau să ne ținem de aceste distinții cu dinții, dar poate sunt de folos pentru a crea o hartă înțelegerii evoluției gândirii față de tehnologie. Aici, în perioada secolului 16-17, putem vorbi clar de o imagine net pozitivă asupra tehnologiei, plecată din imaginea pe care au produs-o gânditorii luminiști. Descartes înainte, Francis Bacon, Hobbes, Leibniz au creat o imagine a tehnologiei ca forță pozitivă, mult înainte de revoluția industrială, Argumentul principal al acestor gânditori a fost că folosind metoda științifică, prin rațiune, prin inteligență, umanitatea poate să-și să depășească condiția, să învețe să cunoască și să controleze natura da. și în mod explicit tehnologia. Deci, sigur că vorbim de uh, știință, dar tehnologia aici apare în mod explicit ca o forță pozitivă care are rezultate predominant pozitive, promovează uh, libertatea individuală, poate aduce umanității afluență, bunăstare. Îi uh, eliberează pe oameni de servituțiile materiale, exact, au cu... posibilitatea să se ocupe de alte genuri de activități și să fie eliberați de munca înrobitoare. Exact și este interesant de spus că această viziune transcende mult secolul 16-17 XVI, și insuflă abordările și preocupările față de tehnologie chiar cele actuale. Deci cred că ideile iluministe sunt încă puternic, prezentea să că este dominantă a felului în care ne raportăm și în contemporaneitate la ideea de progres. Dacă ne gândim la guvernanță, la politici publice, aceste idei își trag originea de la deci, această... Noi am moștenit e... atitudinea aceasta optimistă față de tehnologie și că, într-un fel sau altul, problemele noastre pe care le avem de rezolvat au întotdeauna o componentă de natură tehnologică. Nu? Da, aș spune că exact această gândire este încă prezentă și nu, nu trebuie văzută ca o gândire care a rămas atunci. E, deși a existat, apoi o să povestim o, o critică. Izvoare de filozofie Cu Constantin Aslam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 Uzual este considerat secolul 20. Din anii 20 până în anii 80 am putea face această distinție a filozofiei clasice, care vine ca un răspuns al ce? Al așteptărilor neîmplinite ale proiecției ideilor iluministe. În secolul 19-20 vedem încet, ce mai mult, mai mult în secolul 20 cum ideile iluministe încep să prindă conturi, dar nu întotdeauna cu rezultatele scontate. Și da, perioada că... aceasta clasică dintre anii 20-80 nu cumva este influențată și de faptul că tehnologia și-a devoalat aspectele negative în cele două cataclisme, în cele două războaie mondiale? Exact. Eu cred că această filozofie clasică a tehnologiei trebuie privită în context istoric, deci vorbim într-o perioadă a unei industrializări rapide, războaie totale, primul război mondial și o groază de tehnologii folosite pentru distrugere, mult mai mult în al doilea război mondial, urbanizarea accelerată care a adus cu ea și poluare, mai recent schimbări climatice accelerate, Raționalizarea proceselor de muncă în acea perioadă și muncile monotone de la linia de asamblare. Celebra o... bandă Taylor. Celebra bandă Taylor și felul în care, interesant și comic, Charlie Chaplin a criticat-o. În timpurile moderne? În timpurile moderne, da. Deci, o teza alienării: tehnologia nu ne aduce întotdeauna progres și uh, eliberare, ci poate fi un factor de subjugare, de alienare a ființei umane. Și în acest context ideile în acest context, dar să sunt criticate. Exact. Brac. Deci să punctăm și alte elemente importante. Mărirea uriașă a capacităților distructive. Tehnologia aduce bomba atomică. A fost un, un moment de cotitură în felul în care societatea s-a raportat la tehnologie. Putem să fim cu totul anihilați. A fost, sigur, sigur. E, și și încă trăim cu acest spectru. Chiar în zilele noastre discutăm despre a ține sub control tehnologia bombei atomice. Da, se discută. Da. Bun, Avem deci... exemplu lucrările lui Cariaspărs, care este filozof umanist, psihiatru de formație și care a scris lucrarea bomba atomică. Exact. În acest context al felului în care diferite tehnologii nu au adus numai promisiunile scontate, ci aspecte negative, ca să spunem generic, În acest fel poate fi înțeleasă o filozofie umanistă a tehnologiei în care filozofi, gânditori, sociologi de diferite facturi, vorbim de fenomenologi, de existențialiști, dar și de neomarxiști, hermeneuți, filozofi creștini, o întreagă panoplie de gânditori, au găsit ca misiune să pună lumina și pe aspectele negative ale tehnologiei. Să revenim în contemporaneitate și să vedem cum se configurează Astăzi, filozofia tehnologiei e limpede că noi avem două tipuri de atitudini. Una optimistă venită din mediul iluminist, apoi avem o critică în perioada aceasta clasică și promovarea unei atitudine mai mult sau mai puțin sceptice, iar în contemporaneitate, adică după al doilea război mondial, ce se întâmplă? Aș spune că... Filozofia contemporană a tehnologiei vine de prin anii 80 ca puternic influențată de contribuția științelor sociale asupra tehnologiei și anume o să încercăm să facem această trecere explicând un pic și de ce a existat o critică a filozofilor clasici ai tehnologiei și poate ar fi interesant întâi de punctat câteva nume... Sigur. Uh, Vorbim de Martin Heidegger, Gunther Anders, Herbert Marcuse, Jacques Lull, Ivan Illich, Hans Jonas și alții, Louis Mumford, cu toți au avut o perspectivă critică față de tehnologie. Filozofi care au trăit în medii diferite, german, american, englezi. Exact, de formații diferite. Deci În sensul ăsta, filozofia clasică ar fi preponderent negativă, dar înainte să aș pune câteva cuvinte și despre meritele, acestei perioade și apoi elementele principale ale criticii aduse. Vreți filozofii? să ne reîntoarcem la filozofia clasică sau să vorbim despre... Facem o trecere. Da, o trecere. Facem o rog, trecere. Da. Cred că meritul principal este acela de a arăta că tehnologia nu este în mod adecvat privită ca un instrument uh, neutru. De ce spun asta? Pentru că, dacă ne gândim la Jacqueline, el a arătat tehnologia nu, nu ca instrument neutru, ci ca o forță autonomă în sine, care se dezvoltă uh, în virtutea unor procese și reguli care, pur și simplu argumenta Jacqueline, uh, depășesc capacitatea de control a umanității. Deci Umanitatea tehnologia s-a forță... desprins de om zi, și ea se dezvoltă după o logică internă ei. Exact, în sensul în care nu că încep să o ia aparatele uh, Razna, dar că dezvoltarea lor nu mai ține cont de aspectele etice, sociale, morale, pe care uh, umanitatea le poate, le poate le, controla. Le poate controla. Da. Și aceasta este o, o teză care o putem regăsi și astăzi, deci poate ar fi interesant de spus că la fel cum o primă etapă a perspectivei optimiste o regăsim și astăzi, uh, și astăzi putem găsi elemente ale criticii dezvoltate de filosofia clasică a tehnologiei. Argumentul clasic, ce să facem? Să dezvoltăm această tehnologie astăzi sau să nu? O dezvoltăm în funcție de niște argumente morale? Ei bine, argumentul ar veni, dacă noi nu o facem, o vor face chinezii, o vor face japonezii și în sensul ăsta, procese și argumente de tip economic, preiau controlul și trec peste uh, eventuale argumente de natură. Da poate că nu numai etică. argumentele de natură economică, pentru că tehnologia adevăr e legată de industria de apărare. Tocmai ne a sugerat uh, ideea aceasta și în materie de apărare toată lumea invocă constrângerile. Constrângerile cursei în armărilor. Nu? Și atunci firește că tehnologia trebuie dezvoltată chiar dacă nu vrei să faci lucrul acesta exact, ăsta va fi un alt argument care da. produce un pas important în dezvoltarea unei anumite tehnologii sau un anumit set de tehnologii, dar care din alte rațiuni nu ține cont de eventuale argumente de natură etică pe care societatea respectivă le-ar putea avea ăsta este argumentul care ulterior a fost criticat, deci ăsta este unul dintre capetele de pod ale criticii contemporanilor față de clasicii filozofiei tehnologiei, pentru că în sine, argumentul are o puternică doză de determinism. Determinismul tehnologic este unul dintre factorii care au fost criticați la filozofia clasică a tehnologiei. Încercând, poate atât de mult să arate aspectele negative ale unor anumite tehnologii, au creat o imagine a tehnologiei preponderent negativă și ca o forță autonomă care se dezvoltă fără capacitatea umanității de a o controla și filozofând poate la un nivel prea abstract, vorbind de tehnologie cu tâmare, da. ca un fenomen cultural, a fost destul de greu să facă distinții între diferite tehnologii, să criticăm unele altfel decât le criticăm pe celelalte. Deci ceea ce sugerați și... dumneavoastră este că abordările contemporane ale filozofiei tehnologiei sunt mai analitice și mai preocupate de domeniu, părăsind generalismul tradiției clasice care vorbeau despre tehnologiile în genere, ne ținând cont de diversele specificități în care există actualmente specializări, cum sunte și dumneavoastră de minte specializat. Și despre asta o să vorbim în emisiunea următoare. Vă rog. Da, deci aș spune că cele trei critici principale sunt determinismul, l-am -am atins, o discuție prea abstractă despre tehnologia în general da. și a treia este o perspectivă esențialistă asupra tehnologiei Există o esență a tehnologiei și discutând despre esența tehnologiei e greu de făcut distinții între diferite tehnologii și felul în care diferite tehnologii influențează societatea într-un mod negativ diferit una față de cealaltă. Deci, bazându-se pe aceste trei seturi de critici, filozofia contemporană merge către o preocupare empirică față de tehnologii. Deci, turnura empirică, cum a fost denumită, este un răspuns al contemporanilor față de felul esențialist, tendințele deterministe care domină filozofia clasică a tehnologiei. Turnura aceasta empirică presupun că este generată de faptul că filozofia tehnologie nu e făcută în exclusivitate de filozof, ci este practicată la intersecția mai multor discipline. Probabil că asta aveți în vedere atunci când vorbiți despre o dominantă a cercetărilor de tip experimental, ca să le numim așa aș spune că sunt mai multe discipline care au contribuit la această turnură. Vorbim de o influență a istoriei, tehnologiei, a studiilor sociologice, despre știință și tehnologie, ceea ce în literatură s-a abreviat ca STS, domeniul științelor sociale de studiul sociologic al științei și tehnologiei, studiind știința și tehnologia, dar și în colaborare cu istorici, acești academici au pus lupa pe procesele de dezvoltare a tehnologiei și au criticat tendința deterministă în care filozofia clasică tindea să problematizeze tehnologia. Au arătat felul în care o groază de actor social contribuie la dezvoltarea anumitor tehnologii Și că e foarte greu să gândim tehnologia ca forță autonomă. Diferite grupuri de actori social, vorbim aici de Vibe Biker, academic olandez, care a avut o istorie a bicicletei da. și ne-a scos, să spun așa, din paradigma aceea în care punem una lângă alta niște poze a unor artefacte în cazul acesta și le punem pe o linie și nu putem să nu vedem decât o evoluție liniară către ultimul artefact care este implicit, cel mai eficient, cel mai bun și așa mai departe în gândirea liniară și el a făcut acest efort care este destul de dificil pentru noi nu stăm să facem o istorie a microfonului aici dar dacă am face-o, poate am vedea felul în care în diferite momente lucrurile ar fi putut o lua în diferite direcții și el a făcut lucrul ăsta cu bicicleta, și nu în virtutea unor considerente tehnologice, nu pentru că ar fi fost mai eficient să facem lucrurile într-un fel sau altul, ci pentru că diferite grupuri sociale aveau un interes, intrau în conflict unele cu altele, și astfel o anumită tehnologie a ajuns să fie adoptată social și să devină dominantă față de alta. Deci această abordare istorică, ne o altă hartă, nu aceea a unei linii simple care ne duce de la un anumit artefact către ceea ce avem în contemporanitate, ci un soi de posibile ramuri care ar fi putut fi dezvoltate dacă diferite grupuri sociale ar fi reușit să domine în perioada respectivă. Izvoare de filozofie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 Tehnologia e un fenomen social, e un fenomen cultural, e un fenomen valoric și așa cum explicăm fenomenele din societate, să zicem criza economică, devalorizarea, așa ar trebui să vedem și tehnologia în ultimă instanță ca raporturi interumane conduse de principii economice, de principii sociale, psihologice și așa mai departe. Aș spune că studiile STS au mers mai departe, facem acum un istoric a ceea ce s-a spus, nu creem noi nimic în, în această poveste, facem un inventar al preocupărilor din domeniu, dar a fost criticat apoi această abordare a studiilor sociale da. față de tehnologie și punând atât de mult accent pe grupurile sociale exista riscul să ne reîntoarcem la un determinism social. Tehnologia este până la urmă creată de oameni, noi suntem cei care o facem, noi suntem Correct. cei care o aruncăm dacă nu ne mai convine și riscam să nu mai vedem felul în care tehnologia își aduce propria contribuție. Și o astfel de critică a făcut o, o triadă de sociologi, filozofi ai tehnologiei, Bruno Latour, Michel Calon, francez și John Law, la care s-au adăugat ulterior și alții, și o filozof holandeză, Anne-Marie Mol, creind ceea ce se numește Actor Network Theory, adică teoria actor-rețea. Să, să încercăm aici o traducere. traducere. liberă. Dar aici ei au propus, sigur, la nivel analitic să nu mai gândim tehnologia instrumental, ca un instrument neutru, ci să o gândim ca un actor, împreună cu alți actori sociali. Deci putem vorbi de o interacțiune între diferiți actori în care uh, discutăm de instituții, discutăm de corporații ca actori sociali. Da? De ce să nu considerăm la nivel analitic și tehnologiile ca uh, un actor care are interese, care are uh, diferite moduri de a se raporta cu alți actori. Și, și ceea ce Actanțe, spuneți dumneavoastră este perspectiva teoretică dominantă acum în uh, filozofia tehnologiei? Probabil că dacă eu aș spune dominant, ar exista o critică. Nu cred că putem merge atât de departe să spunem că actor network theory este dominantă, dar are o puternică influență. Poate ar fi aici interesant că studiile de tip sociologic față de știință și tehnologie, au reușit în primul rând să balanceze această deci contribuția majoră, să balanceze felul în care gândim relația societății cu tehnologia. Nici să ne gândim la tehnologie doar ca instrumente, dar nici căzând în partea cealaltă și să ne gândim la o tehnologie ca o forță autonomă care merge peste capetele noastre, au propus o nouă paradigmă. Și aici aș avea mai multă încredere să spun că paradigma influențării mutuale este o nouă ortodoxie în filozofia contemporană a tehnologiei. Dar care este contribuția inginerilor aici, pentru că ați vorbit aproape în exclusivitate despre oameni angajați în cunoașterea raporturilor sociale? Există o perspectivă inginerească în filozofia tehnologiei? Bună întrebare, eu ca formație de inginer am vorbit mai mult despre sociologi <laughs> și filozofi. <laughs> nu, nu că nu este important, dar spune că o distinție importantă pe care a făcut-o un istoric al tehnologiei Carl Michem între această filozofie despre care am vorbit până acum, o filozofie a tehnologiei a umaniștilor, a sociologilor, există și o filozofie a tehnologiei a inginerilor. Această distinție s-ar putea numi filozofia analitică a tehnologiei sau o filozofie orientată către aspectele sociale. Și asta este o a doua componentă a turnurii empirice în ceea ce numim filozofia contemporană a tehnologiei, contribuția filozofii analitice. Care Fi este creată predominant de oamenii care au ca bază o formație, formație inginerească, inginerească aici. cum sunteți o, dumneavoastră. Câteva nume cheie am putea enumera Joseph Pitt, Peter Cruz, Anthony Myers de formație bazate în aceste departamente tehnice. Ei au spus, domnule, filozofia tehnologiei este sublimă, dar tinde să nu mai fie despre tehnologia atât de mult. Și au argumentat că ar trebui să fim un pic atenți și la procesele inginerești, să discutăm nu numai despre etica tehnologiei, dar și despre etica inginerească. Ce se întâmplă în departamentele ingineresc ce discută unii cu alții, cum se relaționează cu alte discipline și ce înseamnă etică în acel context. Filozofia analitică a tehnologiei are contribuții majore pe care le vedem reverberate și în modul în care poate filozofi umaniști ai tehnologiei gândesc astăzi. O distinție, de exemplu, între contexte Cum discutăm despre orice artefact? Putem să discutăm în contextul de folosire, dar dacă nu ne dăm seama că există și un context de design, pierdem un întreg set de procese, un întreg univers care trebuie luat și el în seamă. O etică a tehnologiei ar trebui să fie preocupată nu numai de ce se întâmplă cu tehnologia odată ce o folosim, să folosim nu știu ce tehnologie într-un fel sau în altul, dar să ținem cont și de etica în contextul de design. Există și, bineînțeles, în această distinție au mers mai departe, contextul de mentenanță, contextul de marketing și așa Activitățile acestea de etică vizează, nu știu dacă în principal, elaborarea de proceduri? Bazat pe aceste distinții, putem gândi o etică a procesului de design și, preluând preocupările filozofiei și eticii tehnologiei le putem gândi moduri în care putem incorpora diferite valori în contextul de design. Odată ce ne dăm seama sau vedem că artefactele tehnologice nu le putem privi în mod adecvat ca simple instrumente, teza aici, una dintre temele majore ale filozofiei tehnologiei, non-neutralitatea valorică a tehnologiei, atunci rezultă că avem o responsabilitate să gândim procesul de design și modul în care putem incorpora diferite valori pe care societatea le împărtășește covârșitor în procesul de design. Sau să ținem cont de aceste valori pentru a evita alte... Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, dumneavoastră, ca cercetător și profesor care predați filozofia tehnologiei, spre ce direcție inclinați? Ce faceți, propriu zis, dumneavoastră, la catedră și în cercetare? înclinați spre o perspectivă inginerască a filozofiei tehnologiei sau înclinați către o perspectivă socială de abordare în condițiile în care din ce ne-ați spus până acum îmi dau seama că dumneavoastră aveți competențe în ambele direcții Nu înclin pentru că multidisciplinaritatea spune că este un dat al proiectelor contemporane care se inspiră și contribuie la filozofia tehnologiei. Deja am povestit, mă bucur că am reușit să trecem rapid în revistă o istorie a filozofiei tehnologiei. Vedem deja cum sociologia are o contribuție, ingineria are o contribuție, deci nu cred că vreau să înclin într-o parte sau alta, dar aducem argumente din într-un set larg de discipline și în felul acesta contribuim la ceea ce aș spune că este o caracteristică a filozofiei contemporane. Ne depărtăm de eventual o perspectivă naivă, tehnologiile ne aduc numai bine, dar și despre o critică poate prea deterministă și aș spune că încheind încerc această caracterizare a filozofiei, ce poate aduce astăzi filozofia tehnologiei, este o critică constructivă a tehnologiei, pragmatism, poate optimism temperat, informat empiric, O concentrare pe practici, pe artefacte, pe tehnologii concrete, mai mult descriptivă, întâi și apoi evaluativă, cu alte cuvinte însoțim critic tehnologia și din când în când o mai tragem uneori prietenește de mână, uneori mai zdravă. Ne vom reîntâlni săptămâna viitoare pe același lungim de unde ale postului de Radio România Culturală, în emisiunea Izvarea de Filozofie. Vom continua tematicile deschise astăzi, dar vom accentua, să spunem ascultătorilor, preocupările uh, dumneavoastră de cercetare pentru a vedea analitic ce se întâmplă în interiorul acestui domeniu de avantgard acestui domeniu extrem de fascinant care propune noi perspective asupra felului în care ne dezvoltăm noi viața asupra felului în care noi înșine suntem conectați la aparate. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune și ne vom revedea săptămâna viitoare. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și pe săptămâna viitoare.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 Vlad Niculescu dincă, dar pe tema aspectelor etice ale supravegherii electronice, cum veți remarca un capitol insolit al filozofiei tehnologiei. Până la viitoarea noastră întâlnire, Constantin Aslan vă dorește ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună.